Mânia. Mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Iacov 1.20 cu 20. Mânia locuiește în sânul nebunilor. Ecleziast 7 cu 9. Un om mânios stârnește certuri. Proverbe 29 cu 22. Nelegiuiții se mânie. Iov 36 cu 13. Orice mânie să piară din mijlocul vostru. Efeseni 4 cu 31. Mânia este ciuma a rugăciunii, evagrie monahul. Mânia este o beție, nenorocirea a care sunt beți fără să se fi îmbătat de vin, Sfântul Vasile cel Mare. Mâniosul este un epileptic sufletesc, Sfântul Ioan Scărarul. Mânia este o firmă care arată ce este omul, chiar împotriva lui. Sfântul Grigorie, teologul Mânia este semnul vădit al celor ce nu cinstesc pe Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare. Mânia în om este o groapă pentru el, cine și-a frânt mânia, acela a trecut această groapă, Sfântul Efrem Sirul. Mânia este supărarea cu ușurință pentru orice lucru. Și pornirea de a ne răzbuna. Mânia este lipsa dragostei. Învățătură de credință ortodoxă. Mânia este proastă și nepricepută. Nu este în stare de a judeca. Învățătură de credință ortodoxă. Mânia este beția sufletului. Ea te scoate din minți ca și vinul. Închipuiește-ți un mânios. El nu este stăpân pe sine însuși. Nu se mai cunoaște, nu mai cunoaște pe cei de față, se aruncă asupra tuturor, vorbește ce-i vine în minte, el nu mai poate fi reținut, O ocărăște, bate, amenință, se jură, se sfâșie. Sfântul Vasile cel Mare Mânia este un primejdios sfătuitor pentru oricine, tot ce se întreprinde la mânie nu e niciodată chipzuit. Sfântul Grigorie, teologul Mânia este împletită cu amintirea răului, cel ce ține minte răul este nelegiuit, Sfântul Maxim mărturisitorul. Mânia este avocatul poftei, Sfântul Maxim mărturisitorul. Mânia duce la ucidere, învățătura celor 12 apostoli. Mânia nu trebuie să fie cu cei ce se roagă, ea este veninul șerpilor. Evagrie monacul. Mânia se dă pe față mai mult și mai des ca oricând, când auzim cuvinte de contradicție, de demascare și de ponegrire din partea aproapelui. Toate acestea nu lațăță pe adevăratul creștin, așa cum laudele de la alții nu înalță inima. Marcu ascetul. Mânia orbește ochii sufletului și nu lasă să vadă soarele dreptății. Casian Romanul Cel cuprins de mânie pierde totul. Sfântul Ioan Gură de Aur Mânia desfigurează pe om. Tot trupul său se umflă, cum și binele sale. Vocea devine aspră și pătrunzătoare. Când mânia ajunge la culme, el nu mai cruță pe nimeni. Dacă un om în mânie este atât de grozav, ce va fi când sunt doi sau mai mulți oameni, Sfântul Vasile cel Mare. Dacă cineva s-ar înfrâna de la mâncări și băuturi, dar prin gândurile sale ar întărâta mânia, acela se aseamnă cu o corabie ce călătorește pe mare, având pe dracul cârmaci, evagrie monacul. Mâniosul nu poate deosebi lucrurile rele de cele bune, Casian romanul. Ce poate fi mai nenorocit ca un om mâniat fără încetare, sfântul Ioan Gură de Aur? Mânioșii nu pot ajunge la cunoașterea lucrurilor duhovnicești și la lumina dumnezeiască, Casian romanul. Mânia vine din necredință, Sfântul Ioan de Aur. Mânia obișnuiește mai mult decât celelalte patim să tulbure și să zăpăcească sufletul, viadoh al foticei. Duhul Sfânt fuge din și mânioși. Casian Romanul Niciodată și nicăieri nu găsește diavolul un loc mai propriu și mai potrivit pentru el ca în mânie și în dușmănie. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce se mânie și ține minte răul, oricât ar iubi rugăciunea, nu este afară de învinuire, căci este asemenea celui ce vrea să aibă vederea ageră, dar își tulbură ochiul, evagrie monacul. Curățește-ți mintea de mânie, de amintirea răului și de gânduri urâte. Atunci vei putea cunoaște sălășluirea lui Hristos în tine. Sfântul Maxim Mărturisitorul Iubirea de bani are o tovarășă, mânia. Sfântul Macarie cel Mare Acela care ține mânia păcătuiește necurmat și nu îi se poate șterge păcatul. Sfântul Ioan Gură de Aur Înțelepciunea potolește mânia. Clement Alexandrinul Gândurile unui om sunt pui de viperă care devorează inima ce le-a născut, Sfântul Nil Sinaitul. Dumnezeu ne-a înarmat pe noi cu mânia nu ca să împlântăm sabia în propriul nostru corp, ci pentru că întreagă să o afundăm în pieptul diavolului Sfântul Ioan Gură de Aur. Mânia tulbură numai pe aceea care se luptă pentru mâncării, banii sau slavă, căci, spunem, de ce te prinzi grăbit la harță dacă disprețuiești bucatele, banii și slava? Evagrie monahul Căci nu este așa de mare folosul de pe urma postului pe cât ar fi de mare paguba mâniei, Moise. Cel ce ține mânia nu va avea niciodată parte de pace, Sfântul Ioan Gură de Aur. Distrugeți două gânduri. Nu te recunoaște să fii vrednic de ceva mare și nu crede că un alt om care să fie în multe mai prejos decât tine în ceea ce privește vrednicia. În asemenea caz, defăimările aduse asupra noastră nu ne vor aduce vreodată în stare de mânie, Sfântul Vasile cel Mare. Nu există biruință mai mare decât să-ți birui mânia și indignarea. Sfântul Tihon Cine nu va acoperi, va fi biruit de mânie. Isaia Dacă omul cuprins de mânie ar putea să se vadă în vremea mâniei sale, el n-ar mai avea nevoie de niciun fel de dojană, pentru că nu există nimic mai neplăcut decât o față întărâtată. Sfântul Ioan Gură de Aur să nu te întărâți împotriva celui ce te jignește, ci mai degrabă să te întărâți împotriva păcatului tău, care ți-ațâță inima împotriva ofensatorilor. Sfântul Dimitrie de Rostov Fi înțelept și închide gurile celor ce te vorbesc de rău cu tăcerea, iar nu cu mânia și cu insulta. Sfântul Antonie cel Mare Chiar dacă Dumnezeu ar vrea să-ți ierte păcatele, tu nu-i îngădui de vreme ce ții mânia în suflet împotriva tovarășului tău. Sfântul Ioan Gură de Aur 2900 Hrana focului sunt lemnele, iar hrana celui mânios este mândria minții. Sfântul Efrem Sirul Este cu neputință să se mânie cineva pe aproapele său, dacă mai întâi inima lui nu se va îngânfa asupra aproapelui. Dacă el nu-l va urgisi și dacă nu se va socoti mai presus decât aproapele. Dorotei Cel ce se supără când oamenii îl vorbesc de rău, dovedește din aceasta cum că recunoaște cele spuse despre el ca fiind adevărate, iar cel ce râde, depărtează de la el orice bănuială în fața tuturor celor prezenți. Sfântul Ioan Gura de Aur E mai bine să tai mânia printr-un zâmbet decât să te ca o fiară nemblânzită, Sfântul Efrem Sirul. A te mâniai în firea omului, dar ca să năbuși e în firea creștinului, fericitul Ieronim. Aduți aminte de cuvintele Scripturii, mâniați-vă și nu păcătuiți, adică, dacă nu mai putem să ne reținem mânia pentru că această mișcare a Duhului nostru depinde de fire, atunci nu trebuie cel puțin să rostim cuvinte de ceartă. Aceasta atârnă pe deplin de voia noastră. Apa de râu revărsându-se dintre maluri devine tulbure și murdară. Tot astfel și simțământul mâniei, exprimându-se în cuvinte, murdărește sufletul celui ce vorbește, jignește pe cel ce ascultă și îi aduce pe amândoi spre păcat. Sfântul Ambrozie nu îngăduim în ei să se ridice până la gâtlejul tău, Isidor. Un cuvânt aspru îi face răi și pe cei buni, un cuvânt bun aduce folos tuturor, Patericul. Mâniosul chiar de ar scula vreun mort nu este primit de Dumnezeu, Agaton. Când vă mâniați, vă faceți propriu vostru călău, vă torturați pe voi înșivă. Ce poate fi mai vrednic de milă decât un om cuprins de mânie? Sfântul Ioan Gură de Aur Indignarea trebuie să fie împletită cu judecata și cu chipzuința, căci și cuțitul este folosit și de criminali și de medici, dar unii lucrând cu cuțitul potrivit mâniei și cruzimii, săvârșesc faptele cele mai nechipzuite, omorând pe semenii lor, iar ceilalți, lucrând cu cuțitul cu multă chipzuință, trag din el un mare folos, pentru că salvează viața celor ce se află în primejdie. Cel ce știe să se indigneze cu chipzuială, aduce un mare folos a împotriva căruia își manifestă indignarea, îndreptându-i lenea sau viclenia, iar cel stăpânit de patima mâniei nu produce nimic sănătos, Sfântul Vasile cel Mare. Unde sunt ură și dușmănie, acolo nu poate fi praznic sau sărbătoare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Unde sunt răutatea și mânia, acolo nu vine în zbor duhul blândeții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu trebuie să-i apropi pe cei ce sunt milostivi mai presus de măsura cuvenită, dar nu trebuie nici să-i pedepsești pe cei răi pentru propria ta patimă, ci pentru însuși binele și pentru adevăr. Sfântul Antonie cel Mare Dacă stăpânirea pământească ar fi făcut o lege ca toți dușmanii să se împace, căci altfel li se va tăia capul, nu s-ar grăbi tot să se împace între ei? Sfântul Ioan Gură de Aur O mare liniștită e o priveliște plăcută, dar o stare pașnică a Duhului e și mai plăcută, Sfântul Nil Sinaitul. Nimic nu umple cugetul de necurăție ca mânia, Sfântul Ioan vrădeaur de aur. Și cel blând poate să se aprindă cu chipzuială, dar să nu-și de desăvârșirea blândeții, Sfântul Vasile cel Mare. Nu vorbi nimic cu tulburare, pentru că răutatea nu naște binele, ci rabdă până te vei liniști și atunci vei vorbi liniștit, Ioan. Ce fel de scuză și ce fel de eschivare veți găsi în fața conștiinței proprii, când dintr-un leu faceți oarecum un om, iar voi înși vă vă faceți lei din oameni? Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă mustrând pe cineva vei fi cuprins de mânie, atunci îți satisfaci patima. În felul acesta vrând să-l mântuiești pe altul, să nu te pierzi pe tine însuți, Sfântul Macarie cel Mare. Mânioșii nu-și dau seama de ei înșiși, de starea lor, de rudeniile lor și lor, Sfântul Vasile cel Mare. Nu te face dascălul nefericitului tău dușman, nu te face îndrumătorul celui mânios ca să nu ajungi să îmbraci haina lui, Sfântul Vasile cel Mare. Mânioșii sunt victima propriilor lor patimi, Sfântul Vasile cel Mare. Stârpește mânia chiar de la începutul ei, căci numai așa ai ocolit răutățile care o însoțesc, Sfântul Vasile cel Mare. Iubirea este frâul mâniei, evagrie monahul. Căci precum apa turnată cu încetul pe foc stinge focul cu desăvârșire, la fel lacrima plânsului adevărat omoară toată văpaia mâniei și furiei. Sfântul Ioan Scărarul A ține dușmănie înseamnă a face loc diavolului în suflet. Sfântul Ioan Gură de Aur Mânia, când este supusă și ascultătoare față de minte, este asemenea câinelui lângă cioban, Sfântul Vasile cel Mare. Dacă nu te mâni asupra păcatului, nu-i cu putința al urât. Și cine nu urăște păcatul, nu poate trăi în dragoste față de Dumnezeu, ci de aproapele, nu poate săvârși fapte bune. Sfântul Vasile cel Mare Mânia este începutul urgiei, Sfântul Vasile cel Mare. Cei stăpâniți de patima mâniei și urii se sălbăticez de-a dreptul și nu mai sunt în rând cu oamenii. Cei încolțiți de astfel de răutăți sunt gata să-și facă rău unul altuia, și să vă temă pe aproapele lor, Sfântul Vasile cel Mare. Mâniosul te numește în bajocură ticălos și om de nimic. Dacă spune adevărul, primește-l, iar dacă minte, nu pune la socoteală cuvântul lui. Starea omului cu minte nu e clintită nici de laudele care trec măsura și nici de insultele care vor să-l amărască, Sfântul Vasile cel Mare. Mai bine este a locui împreună cu sălbăticiunile decât cu omul mânios, pentru că animalul sălbatic odată îmblânzit se ține de porunca ta, dar pe omul aprins de mânie cu vorba blândă și cu povața bună mai tare îl întăruți. Sfântul Ioan Gură de Aur. E omenesc ca te mânia, dar e denes suferita, nu putea să te liniștești și nici să ierți. Sfântul Francisc de Sales. Dintre toate patimile, mânia e aceea care întunecă mai mult rațiunea, căci iuțeala ei nu mai îngăduie să deosebim în chip liber ceea ce e adevărat, Sfântul Toma d'Achino. Să știi să taci la mânie, căci dacă ai de tăinuit vreun cusur sau vreun secret important, te expui să-l dezvelești fără să vrei, Sfântul Francisc de Sales. Putem trece drept oameni în răi, bărfitori, proști, din pricina câtorva cuvinte smulse de mânie și pe care le vom regreta, poate, când ne vom fi liniștit. Sfântul Francisc de Sales Cel mândru este și mânios, teofilact. Diavolul stă gata să sufle în mânie, spre a o face mai aprinsă, dar ea trebuie stinsă la vremea cuvenită. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce stinge mânia, vrajba, dezvinarea este ca un medic care aplică medicamentele tămăduitoare și preventive. Brășmășia stăruitoare aprinde mânia și de aceea trebuie stinsă din rădăcină. Sfântul Ioan Gură de Aur Mai ușor este să alungi mânia când simți că vine decât să o stăpânești după ce a venit, Sfântul Francisc de Sales. Mânia este un foc, Sfântul Ioan gură de aur. Orice patimă din cele ce le-a pătimit Hristos, de te vei sili să o aduci în mintea ta, îți va ajuta să-ți liniștești furia inimii tale. Cugetarea la aceasta îți va pregăti o stare sufletească de așa fel, încât vei putea să te împotrivești năpăstuirilor și tulburărilor pricinuite inimitale de mânie și îți vei pregăti un așezământ bun de bucurie și de liniște, Sfântul Vasile cel Mare. Cel ce se mânie își omoară sufletul, Sfântul Efrem Sirul. Mânia este o beție mai cumplită decât aceea a vinului, Sfântul Ioan Gură de Aur.